Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 1. După ce Dumnezeu dinioară în multe rânduri și în multe chipuri a vorbit părinților noștri prin proroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moștenitura toate și prin care a făcut și veacurile, care fiind strălucirea slave și chipul ființei Lui și care ține toate cu cuvântul puterii sale, după ce a săvârșit prin el însuși curățirea păcatelor noastre, a șezut de-a dreapta slavei întru cele preanalte, făcându-se cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mai deosebit decât ei. Căci căruia dintre îngeri a zis Dumnezeu vreodată, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, și iarăși eu îi voi fi lui Tată și el îmi va fi mie fiu." Și iarăși, când aduce în lume pe cel întâi născut, el zice, și să se închine lui toți îngerii lui Dumnezeu, și de îngeri zice, Cel ce face pe îngerii săi ducuri și pe slugii, slugile lui pară de foc, iar către Fiul, tronul tău, Dumnezeule, în veacul veacului, și toiagul dreptății este toiagul împărăției tale. iubită ai dreptatea și ai urât fără de legea, pentru aceea te-a uns pe tine, Dumnezeule, Dumnezeul tău cuntă lemnul bucuriei mai mult decât pe părinții părtașii tăi. Și într un început, tu, Doamne, pământul ai întemeiat și cerurile sunt lucru mâinilor tale, ele vor pieri, dar Tu rămâi și toate ca o haină se vor învechi și ca pe un veșmânt le vei strânge și ca o haină vor fi schimbate, dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor sfârși. Și căruia dintre îngeri a zis Dumnezeu vreodată, șezi de-a dreapta mea până când voi pune pe vrășmașii te picioarelor tale. Îngerii, oare nu sunt toți duhuri slujitoare trimise ca să slujească pentru cei ce vor fi moștenitorii mântuirii?